Det var ju en titel bättre än Matros faktiskt. Ja, men det förtjänar du väl. Ja, tackar du. Åtminstone styr man. Ja, åtminstone. Ja, annars blir jag putt. vet du Vi har ju varit ute och sailat på väldigt mörka och farliga vatten nu på senaste. Ja, det har vi verkligen mycket hotfulla vatten. Ja, får man verkligen säga. Jag har sett både en och annan haj uh, där i tycker jag. Det kan jag tänka mig, för det är ju trots allt kultklassikern Hajen som vi har tittat på den här veckan. Mm. Ja, det är ju en synnerligen otrevlig film som jag har många, många hemska minnen av från barndomen. <laughs> man såg den alldeles för tidigt, känns det som. <laughs> <laughs> jo, men det, det är ju så med skräckfilmer av vissa typer att man, man bara vill titta på den fast fastän man ja. vet att man borde låta bli. <laughs> jo, jag hade... Både en och en annan kudde mellan mig och tvn. <laughs> och så här det emellan. Men man kunde ju inte låta bli. För det var ju ändå. Det är ju så där med skräck. Att man vill ju som ändå samtidigt uppleva det. Oh ja. Men det är som. Eh, när jag som tidig tonåring lånade Alien. Inspelad på VHS. Av en bekant till familjen. Och mm. och under en kudde och tittade på den i pojkrummet <laughs> med ljudet närskruvat på nästan inget. <laughs> ja, det förstår jag. Det är en klassiker. Man kan ha fjärrkontrollen redo och så kan man allting bara ta bort ljudet. För det blir ju genast så mycket, mycket mindre farligt då. Ja, visst. Det är ju lättare att blunda än att stänga av öronen. <laughs> ja, precis. Det är då det. Jag ska erkänna att jag har inte sett hajen så många gånger. Jag vet att jag har sett den för många, många, många år sedan. Så det var ett, ett intressant återseende för min del att se den här igen. Ja, samma här. Jag har inte sett den sen just när jag var... Liksom, ett litet barn, vad kan jag ha varit? Kanske tio när jag såg den. Oj, Jesus. Så att, <laughs> det var, jag, hade ju, jag har ju äldre syskon. och eh, det var som att jag satte mig i rummet när de skulle se den. och Det var ju kanske inte helt smart för det ändå det skiljer tre och fem år på dem. Så att, eh, jag var ju väldigt, väldigt liten då. och Som sagt, jag höll mig ju mest bakom kudden. Det var inte så mycket jag såg av filmen då, men jag minns ändå många av de starka scenerna. Så det var intressant att få gå tillbaka och titta på den nu igen Då måste jag ju naturligtvis fråga Vågar du bada efter att ha tittat på den här? <laughs> det, det satte sådana spår Så att jag var ju Jag var rent rädd för att gå på toaletten ett tag där <laughs> jag, jag tänkte att det fanns hajar i kloakerna <laughs> oh, ja, det... Men men Det finns mycket man kan vara rädd för Men kloakhajar vet jag inte <laughs> <laughs> Ja det är snäppet massare än krokodiler, För det är ju annars en klassiker Ja visst när den har, har ju ett rykte om sig att den faktiskt fick folk att inte våga gå och bada. Så att um, du är nog inte den enda som kanske kände ett visst obehag mot vatten efter att ha sett den här. Jag vill också minnas att det var eh, väl en hel del prat om hajar och, och stränder och sådär efter att den här hade gått. Och det spreds ju verkligen en hajskräck och det är inte så konstigt heller för det här är ju en väldigt stark skräckfilm ändå. Mm. Det får jag ju faktiskt hålla med om. Jag hoppade faktiskt till ett par gånger. Inget sådär här panikskrik och vifta med armarna. <laughs> rädsla. Men, men ett par det hade jag riktigt ryktet till. Ja. För att um, det var ett så oväntade scener eller oväntade inslag. Så att det är ändå imponerande för, för en film som är så pass gammal att ha den styrkan fortfarande. Ja, verkligen. Det är blev väldigt positiv över för att jag tänkte det också att det är inte så konstigt om man blir rädd när man är runt tioårsåldern sådär mm. och, eller tidig tonår och så men eh, jag var lite fundersam på huruvida den skulle kunna skrämma mig än idag hur pass mycket skräck det skulle vara eller om det skulle vara mer thriller men eh, Väldigt effektiv film fortfarande med mm. många starka scener igen. Men eh, vi kanske ska börja från början och se vad det handlar här om. Jo, självklart. Det är så att det är mitt i högsommaren på den populära semesterön Amity där man hittar en ung kvinna som är död och uppspolad på stranden vars kropp är fullkomligt söndersliten. Och polischefen Martin Brody misstänker då att en haj är inblandad i den här olyckan och tillkallar en expert på ämnet som då vill stänga stranden och det vill även Martin Brody själv för att då kunna driva iväg det här odjuret. Men det här faller inte ortens borgmästare på läppen eftersom sommarperioden då förvandlar ön till en inkomstbringande turistplats. Det här visar sig dock bli ett girigt misstag som förstås betalar sig i form av ytterligare dödsfall och således låter polischefen anlita en hajjägare på ön för att döda hajen. Och tillsammans med den här tillkallade experten så åker de alla tre ut på vattnet för att ta i tur med det här hotet från havet. Mm. Och hot är väl det allra minsta man kan säga? Ja, det är ju en ganska så jättelik haj det här. Det blir man ju ganska snabbt medveten om också. Och som sagt, det finns många starka scener som börjar ju direkt bara några minuter in i filmen egentligen. Det är ju inte som att de tar det lugnt med att man ska få en misstanke om vad det, är det rör sig om för bäst. Och hur pass stor och våldsam det verkligen är. Mm, verkligen. Fast en sak jag reagerade starkt på... I, I den här filmen där jag nästan tyckte det blev lite komiskt. Det är um, reaktionen från folkmassorna. Ja. Både under en attack, efter en attack och när, när läget är neutralt. Mm. För det är väldigt bipolärt. Jo, ligger det svänger väldigt mycket det där. Vad de egentligen känner, om de är skräckslagna eller om de bara... Eller vad de är skräckslagna för ibland så är det just att som sagt det blir ju ändå en stor turistort där på sommaren så att det ligger mycket pengar att tjäna i att det kommer folk som vill bada och så samtidigt så har de panik ibland för att det just existerar en haj som äter upp deras barn och så vidare. Mm. Vad jag kunde reagera på är att de har visserligen gjort det här snyggt med att folkmassorna är höggjudda och det är svårt för då de här få tjänstemännen att faktiskt få ett... Få sagt vad de behöver säga och uppmanar folk till ditt och dat för att de drunknar lite i ljudet. Så mm. där känns det ju väldigt realistiskt när man ser polischefen Martin Brody gå runt och höjta och vråla och peka. Och försöka få folk att lyda uppmaningar men ja. man hör knappt vad han säger för att det är ett sånt fruktansvärt brus från folket. Mm. Mm. Och det känns ju väldigt realistiskt samtidigt så... I filmen så blir det lite frustrerande för man vill ju höra vad det är han faktiskt säger. <laughs> jo, det är därför man vill ha undertexter på den här. Ja, det är nästan ett krav. Mm. Men jag kan inte låta bli ändå att tycka att när... För det är ju väldigt fram och tillbaka det här. Om som tror de på den här hajen. som tror de inte på den här hajen. som mm. skyller dem på att det är någonting annat som ligger bakom olyckan som startar historien. Ja. Om som så är det ett monster i havet och jag kan inte låta bli att få en väldigt känsla av att om, om man är så dum att man är mer orolig för att stranden är stängd och man kan inte gå och sola och bada <laughs> än man är orolig för ett monster som precis har slitit folk i stycken Ja yeah. Så är man nog för dum för att få överleva <laughs> Ja, faktiskt, verkligen Jo, den här borgmästaren har jag verkligen ingen som helst sympati för Nej, han är lite väl um, platt som karaktär För han har ja. bara ett karaktärsdrag Och det är, jag vill tjäna pengar Ja, precis, verkligen Han har någon slags kostymklädd giribuk, verkligen de mest hiskeliga kostymer har han också. Ja, extremt. Men du vet, det här var ju 75, så att ja, visst. folk överlag hade inte jättebra klädsmak. Men. Jag tycker ju det här är en fantastiskt bra berättad film överlag. Mm. Jag blev positivt överraskad både till hur den är filmad och hur den är klippt och hur den är sammansatt. Samma här också. Det var jättekul att få gå tillbaka till den här och se att den verkligen fortfarande håller även idag. Eller jag skulle vilja säga håller för det mesta. Ja, på det stora hela. För där är fortfarande scener och partier i den här filmen som får mig att få stora frågetecken. Hur tänkte de här egentligen? Det är både en fråga om hur de har löst specialeffekter men också hur de har löst... Gör ja, rena roller och interaktioner mellan de olika rollerna. Absolut, den är ju, den är långt ifrån perfekt. Det är ju en lång film också, den är drygt två timmar. Och även om det är mycket som ändå händer på de två timmarna så alltså till och från kunde jag väl ändå känna att, att filmen kändes lång bitvis. Och att det kanske var vissa scener som eh, inte ens behövde vara där. Alltså man kan ju säga så här angående filmstrukturen att de är rädda för en haj som kanske kommer och äter upp dem och det är filmen ja. resten är en blandning av väntan osäkerhet och interaktion mellan karaktärer mm. och där kan man ju naturligtvis diskutera hur mycket som driver handlingen framåt och hur mycket som bara är för att etablera relationer eller status mm. quo eller vad, mm. vad som komma skall ja. Absolut. Men handlingsmässigt så är det ju ingen tung film Utan handlingen är precis det En haj är här och ställer till bekymmer ja. Låt oss döda hajen ja. Helt enkelt, väldigt enkelt det där det är ju en väldigt lång bit av filmen som handlar just om det också. Jag, jag blir väldigt misstänksam och även tveksam när det visar sig att det är bara lite drygt halvvägs in i filmen. Det är då som den här jakten verkligen påbörjas på riktigt när man då åker ut på havet för att faktiskt försöka döda den här hajen. Och jag tänkte att oj, jösses, ska de verkligen lyckas hålla på nu i 50 minuter med bara den här jakten. Det kändes som att det skulle bli lite utdraget och tråkigt faktiskt. Spontant kände jag att um, när jag upptäckte att det är det som drygt halva filmen kommer att handla om. Att vore det inte smartare att vi hade spenderat en stund till på stranden och i staden och i konflikt för att få filmen att snurra. Men tvärtom så är det i princip då som filmen verkligen tar fart när ja. det bara är de här tre karaktärerna och deras interaktion med varandra. Mm. Som filmen verkligen blir en film. Ja, faktiskt. Jo. Det var ju det som var så himla förvånande och väldigt positivt ändå att den delen av filmen känns inte alls som att den är på något sätt utdragen eller tråkig utan då, då sätter verkligen mycket obehag in. För det är ju just den här väntan som bygger upp extremt mycket stämning och verkligen gör det till en thriller. Mm. För jag misstänker att anledningen till att den känns renare och man kan komma de här karaktärerna närmare Det är att mycket av bakgrundsbruset försvinner mm. Och med bakgrundsbrus så menar jag då givetvis att det är många överflödiga karaktärer Bakgrundsmänniskor etc som ställer till väsen eller som bråkar eller som, som är där Och mm. när det är så mycket karaktärer och så mycket ljud så får de som är relevanta inte chansen att att utvecklas, vi hinner inte sjunka ner i dem utan de mm. blir mycket plattare. Mm. För det är nog filmens största svaghet att de flesta karaktärerna är väldigt platta och väldigt, jag är min roll. Jag är polisen, så jag gör polissaker. Ja. Ja, jag är marinbiolog, så jag gör marinbiolog-saker och säger marinbiolog-saker. Mm. Jag, jag hatar hajar och skjuter haja och då är det den där jag pratar om. <laughs> Det är väldigt så i början, mm. upplever jag då åtminstone, att eh, det är väldigt fyrkantigt. På ett sätt som funkar för vissa, för att de ska ju fylla sina roller, de har sina uppgifter och de tar, de flesta i alla fall, tar sina uppgifter på allvar. Mm. Mm. Men om vi nu ska känna för en karaktär så måste vi ju få en chans att lära känna den. Ja. Och det är ju... Polischef Martin Brody som vi ska följa. Det är ju han som är huvudrollen. Mm. Och då måste vi få en chans att komma in i huvudet på honom. Mm. Och det gör vi ju för också. Men det, det, det är ett trög start. Ja, det är det verkligen. Ska vi rent av hoppa in på just karaktärer och verkligen försöka dissekera vad som försvår i deras huden. Mm, ja, varför inte? Om vi börjar då med Martin Brody som spelas av Roy Scheider mm. som eh, jag tycker om väldigt mycket som skådespelare. Jag hade glömt bort att det faktiskt är han som har huvudrollen i det här. Så att jag blev glad över att se honom för han är en, en gammal skådespelare som jag verkligen tycker om från den här tiden med de här filmerna som gjordes då. Mm. Och som sagt, man får ju lite sådär travlande får man reda på vad han har för, för sorts förflutet lite här halvt som så där, för att han är ju en sån som inte tycker om vatten överhuvudtaget. Mm. Och det är ju lite komiskt då att han faktiskt är bosatt på en ö. Och han har ju en klassisk kommentar också, att eh, det beror på hur man ser det. Om man ser det ja. från havet eller ser det från ön. <laughs> Precis, och det är en himla bra kommentar också. <laughs> Jag tycker att han porträtteras väldigt bra här. Mm. Som sagt, det tar lite för lång tid för min smak innan vi börjar lära känna honom på riktigt. Mer än som eh, polischefen som faktiskt tar sitt jobb på allvar och mm. inser att det är en krissituation. Mm. Så är han bara det en uniform för oss. Ja. Mm. han är ju också den här den nya killen som borde ta och tagga ner lite grann ja. för att de har ju väldigt nyligen flyttat dit han och hans familj och han får ju som en liten tillrättavisning där jag ska säga av borgmästaren och några andra av de här högsta hönset som bryr sig just om pengarna mer nu när det är sommartider mm. för när han då börjar gå omkring och prata om att det ska stängas stränder och att det finns en haj i vattnet så tycker ju de att, lyssna nu här du kan inte komma hit och bara tro att eh, Du kan bestämma sig ju så Du som är ny här och liksom inte riktigt har förstått Att den här ön den drivs Verkligen av den här uh, turismen mm. Ej, Där är ju en eh, Kommentar som Brody faktiskt fäller Som jag tycker är lysande Och det är när han blir ifrågasatt På vems auktoritet gör du det här mm. Och han tittar på dem Både förvånat och irriterat Och säger mm. min ja, Vilken annan behöver jag <laughs> Exakt han är en polis sker, så att, men ja den nya killen i stan, mm. det är ju sådär man får ju också en känsla för vad det är han kämpar för. Han har en familj med en liten kille och en ännu mindre liten tjej. Mm. Han vill ju att de ska vara säkra och de älskar tydligen vatten båda, de här två. Så att, ja, uh, så att, han, att han vill personligen att vattnet ska vara säkert är ju mm. naturligtvis en enorm motivator. Mm. Och man ser honom också sitta och begrunda det här. Hans egen rädsla för vatten och hur han ska kunna göra det säkert för dem. Mm. Och lösningen är förstås att ta till flaskan. Jag tyckte det där var så komiskt på sina ställen verkligen. Speciellt han som är polischef. Men visst nu han visar ju ändå någon slags vad som man kallar det för egentligen. Han, han har ju ändå sin rädsla och det mycket bottnar som sagt i att han ändå har sin familj där och han har sina barn och han vill ju att de ska kunna vara säkra på den här ön. Men ändå att han liksom tar en hel flaska och ger sig ut på vatten. En flaska med vin liksom och är ganska full också när han står mm och håller den i handen och håller på och pratar det. Ja, han är inte den enda heller Nej, nej, nej, nej Som dricker ombord på båten Naturligtvis finns det ingen ursäkt för det Men samtidigt så kan man förstå situationen Ja, det är väl det, en, det, en, det enda sättet att få honom ut på den båten just då i alla fall mm. han, han som ändå är som sagt skrämd sedan tidigare Och dessutom en familjefar mm. Jo, med det som du säger Det är en jättebra rollprestation av Roy Scheider han, han porträtterar en orolig man som kämpar för inte bara sin familj utan sitt samhälle riktigt bra. Mm. Och samtidigt så är han fullt medveten om sina egna begränsningar i förhållande till hotet. Mm. Och försöker så mycket han kan med det han har. Mm. Men han är inte ensam i den här kampen. Nej, verkligen inte. Han får ju ganska snabbt förstärkning så att säga. Mm. Man, man tillkallar ju en eh, marinbiolog som heter Matt Hooper som spelas av Richard Dreyfus och som då ska vara den här experten, hajexperten som sagt för att kunna hjälpa till att dels i, i synnerhet till en början faktiskt fastställa att det är just en hajattack och så mm. ser han då även som sagt som följer med ut på vattnet för att Gör sitt bästa för att försöka jaga reda på den här hajen. Mm. För det är ju en svår situation i början där... Äm, ...ingen av auktoritetsfigurerna på ön vill egentligen erkänna att det är en haj. Nej. Just för att det skulle ju skada turismen. Precis. Och det är det viktigaste. Så de hittar ju på de absolut mest absurda orsakerna till hur den här olyckan har hänt. Mm. Och då är ju hoppar där och ska äh, faktiskt titta på skadorna på... Äh, kropparna och kunna konstatera att jo, men äh, ni har ingen det finns inget annat som gör sådana här skador på det här sättet, är hajar. Mm, ja, visst. Är som dra av nattmössan. <laughs> jo. <laughs> och det är det han gör också. Han, han, han är som en liten rolig kus, den där personen tycker jag. Alltså han blir både den tekniska experten och lite den komiska bifiguren. Ja, ja precis. På ett bra sätt. Jo, på ett bra sätt. För att han visar att han är väldigt kunnig mm. om sina saker. Men samtidigt, han är en universitetsnisse. Ja. Han är ju ganska tydligt en studiemänniska. Mm. Det mesta av hans erfarenheter bygger på studier och iakttagelser. Mm. Så när han börjar att försöka gå in och vara engagerad fysiskt. Mm. så märker man att han har inte den vanan men han böjer sig inte heller för utmaningen. Nej. Han är väldigt uppenbart störd av de här kropparna som är skadade och, ja, och, och tycker det är obehagligt och vill mm. egentligen inte titta på dem men mm. Men gör det därför att han vet att han måste för att det är honom de måste förlita sig på. Och jag tycker det är faktiskt en bra karaktär som faktiskt visar både sina svaga sidor men också sina styrkor. Det är viktigt för att man ska kunna komma en karaktär nära. Mm, absolut. Där är ju också en jättesöt scen där han bjuder in sig själv hem till polischef för att prata med honom. Och ha med sig två flaskor vin och uttryckligen säger jag jag tog en röd och en vit för jag, jag visste inte vad ni tyckte om. <laughs> och vad det så här, skulle bjudas på för mat så vad skulle passa, passa rött eller passa vitt? <laughs> på något sätt kunde jag känna igen mig i den prestationen. <laughs> det skulle mycket väl kunna hända. Fast med läsk istället, givetvis. Jag visste inte vad du gillade så tog jag med mig Coca-Cola. Så tog jag med mig Fanta. Ja, precis. <laughs> Lite produktplacering, där. Ja. <laughs> Nej, men uh, absolut. Jag tyckte om både Matt Hooper som karaktär och så tycker jag även om Richard då, som, som skådespelare. Han gör en väldigt gedin roll där och uh, honom är jag desto lite mer sympatisk med. Han har ju sina humörsvängningar verkligen. Det har han som genom hela filmen egentligen. Mm. Som du säger så han är ju ändå en universitetsnisse så att han är ju som extremt fascinerad av hajar och allt det här tekniska och sådär men, men det märks ju verkligen att när han väl kommer in på banan så att säga så blir han ju som lite mer osäker ändå men han vill ändå han vill ju ändå få saker och ting sagda och, och är ju den här som alltså verkligen kan allt och vet allt så att man borde ändå lyssna på honom mm. sen är det väl en av de bästa replikerna från borgmästaren där när han försöker stå emot Mats påstående om hajen mm. Att. Och vad tjänar du på det här? Ja. Mm. Och det är väl också poängen att eh, även om han gör det här för sitt goda hjärtas skull mm. så går det ändå att ifrågasätta är det här någonting som han kommer att kunna spinna en vetenskapskarriär på. Ja. Alla är inte säkra på att det faktiskt är en haj som ligger bakom dig. Mm. Så att det är en legitim fråga. Är du mm. här och påstår det här bara för att du ska kunna bygga vidare på en karriär på det. Mm. Och det är intressant att se hans karaktären Mats reaktion på det här påståendet. för Han blev ju extremt frustrerad och irriterad ja. och det känns väldigt genuin. Mm. Mm. Jag tror det är det bästa man kan säga om den här karaktären, det är att han känns väldigt genuin genom hela filmen. Ja. Med de förutsättningarna som den här filmen då naturligtvis har. Mm. För även om jag tyckte om honom från start som karaktär så var det också lite i prestation från början. Här har vi marinbiologen från universitetet. Mm, som är expert. Ja, och det, det är det jag är. Ja, jo, precis. Ja, men det lättar ju som för de flesta karaktärer så småningom. Det är ju samma sak om vi då hoppar vidare till vad som på ett sätt skulle vara Matt Hoopers raka motsats. Den här hajjägaren Quint mm. som spelas av Robert Shaw. När han första gången presenteras och gör tre så är han ju bara... En, en man som talar med väldigt mörk låg, allvarlig röst har sitt stenansikte och pratar om att han ska döda hajen mm. och ha sin lilla scen där på vad kan den vara, tre minuter lång och så sedan ser man inte till honom på väldigt, väldigt länge förrän det verkligen blir den här jakten och man bestämmer sig för att jo men vi, vi lägger allt vårt hopp på Quint mm. och låter honom dra ut för att försöka döda den här hajen. Han syns ju till som hastigast där han är ute och åker på sin båt. Men... Ja det gör han ju Förstås. Men det är inte riktigt detsamma som när han dyker upp och när han sen blir en permanent del av gruppen. Så Nej, att säga. precis. En av de, de tre huvudpersonerna egentligen. Det blir ju verkligen de tre då i och med att man följer ändå dem som sagt under nästan halva filmen sedan när, när de väl dras ut på havet. Men det är ju ganska intressant nu här för att som du säger, Quint hajjägaren mm. är den raka motsatsen till Matt Hooper som är då marinbiologen. Och så har vi Matt Brody som polischefen som står precis i mitten. Mm. För man kan se spåren av de andra i honom. Han, är, han ser båda sidor för att han känner vad båda känner och vill mm. vad båda vill. Så han balanserar på mitten ibland och vet inte riktigt vem han ska ge sitt fulla stöd till. Mm. Det är en fantastisk dynamik som uppstår där efter drygt halva filmen när det är de tre som det snurrar kring. Mm. Mm. Och visst kan man tycka att det också blir lite långt i viss mån men det är nu som det riktiga karaktärsbyggandet faktiskt sätter igång. Ja, för nu då pratar ju dessutom, när de tre är på den där båten mitt ute på vattnet, det finns bara dem och hajen och... Och sprit. Ja, så, så sprit det, <laughs> Och det är väl den som gör också att, folk, att de börjar prata lite grann och komma igång och sådär. Det är ju så mycket allvar som ändå uppstår i den situationen. och Spriten hjälper väl till att försöka bryta isen lite grann. Man får lära känna just... Ja, i synnerhet Quint och lite mer av vad han har för förflutet och sådär. Ja, det är en ganska tung, bra stämning där överlag. Allting som händer från att de åker ut tillsammans. så det har ju mycket också med att göra just vilka karaktärer de är. Och hur de, hur de samarbetar och samtidigt också som väger upp varandra. Mm. För det skulle ju vara väldigt lätt att säga i början att Quint... ...är en blek Ahab från Moby dick kopia. Det är en så här besatt av att vilja döda hajar mm. istället för valar. Mm. <laughs> och det är allt som den karaktären är. Mm. Plus då uh, ful i munnen och ja. spritberoende. Men när vi egentligen kommer ombord så får vi se att det finns, det finns mer... Precis mm. som den riktiga Ahab så finns det mycket mer bakom fasaden. Ja. Men det är fa många kommer inte längre än till just fasaden. Då blir det lite spännande och lite intressant. Mm. Ja, jag gillar Quint som karaktär när han väl kommer igång verkligen. Mm. Och även Robert Shaw, även här tycker jag gör ett bra jobb att spela någon slags manisk, lite halvt jägare. Tyvärr är det ju de enda rollerna i den här filmen som jag skulle säga är riktiga karaktärer. Och för de flesta andra är ganska bleka för jag jag, jag är vad jag är karaktär. Jag är, ja. jag är den oroade hustrun. Mm. Så är det, liksom standard, oroade hustru. Jag är den gnidne pengafixerade. Och så mm. är man den gnidne pengafixerade den där typen. Alltså man tycker att gå vidare och bli något mer. Ja. Precis. Men jag tycker att det det. <laughs> Jo nej men det tycker jag också. De andra behöver vi verkligen inte gå in på för det finns inte alls någonting att säga om dem egentligen. Det är som Martin Brodys fru har väl typ Lika mycket sen tid som borgmästaren har, mm. mer eller mindre. Men ingen av dem är ju som sagt en riktig karaktär egentligen. Mm. De är bara. De fyller en funktion så ja, att säga. Precis. De hjälper ju till att driva filmen framåt, men det är inte mycket mer där. Det är en förlorad chans. Mm. Absolut. Speciellt med så mycket tid som ändå spenderas på land och när det ändå är. Man går ju igenom halva filmen och försöker bygga upp all den här skäcken och berättelsen kring hajen. Mm. Och man får ju som sagt Man besöker ju i synnerhet just Martin Brodys hus väldigt ofta Och hans familj är ju väldigt mycket i fokus Det är som därifrån hans rädsla kommer för hela det här hotet mm. Och den delar han ju ändå med just sin fru mm. Så det är ju det är synd att de inte får ta större roller Alltså det här är mycket som skulle kunna spinna vidare på um, hustrun Men det är precis så att nej det struntar vi i mm. Jag ska ärligt erkänna att jag vet inte hur det blir senare i filmserien om hennes karaktär får mer utrymme. Men jag tror det inte. Nej. Det vilar jag också på. Vad jag också vet är att filmserien degenererar ju också ganska fort. Ja, exakt. Jag har inte ens brytt mig om att se någon av uppföljarna. Jag har inte ens gått in på Haiyan 2 för att jag kan bara inte tänka mig hur det skulle kunna bli en ny bra skräckfilmsthriller av det. Mm. Tyvärr, alltså. Det här ska man stanna tycker jag. Det är tydligen en sak som de har spunnit vidare på i senare filmer. Mm. Som jag också ska ta upp för det finns redan här. Men ändå på en acceptabel nivå. Och det är Hajens karaktär. Ja, där har vi en karaktär till som vi kan prata om faktiskt. Därför det där är någonting där som stör mig när jag sitter och tittar på den här filmen. Och det är att Hajen nästan visar mänskligt hemdbegär och mänskligt fokus på att göra en sak. Mm. Så nu vet jag att en haj är en väldigt <laughs> ensidig varelse, där de i princip äter det är ja. allt de gör. <laughs> Och jag är ingen marinbiolog, så jag så. vet inte hur mycket av det, det här som faktiskt kanske stämmer på riktigt. Ja, precis. Man får väl, som till exempel ifall den är så pass territorial som den är... Mm. Som nu den här experten då, Matt Hooper, säger. Det skulle väl kunna vara en anledning i sådana fall till varför hajen uppför sig på det viset den gör. Men det, de drar det ju ganska långt ändå. Mm. Och det tycker jag fungerar alldeles utmärkt. Det har jag inga problem med. Vad mina problem snarare är är att när hajen jagas av de här tre. Och de, de skjuter harpuner på den. Och de lyckas fästa stora tunnor på den för att de ska veta var den rör sig. Och att den... Eh, den verkar nästan vara medveten om vem som har gjort det. Följer efter dem. Attackerar dem. För mycket hämndbegär och för mycket jag vet vilka ni är. Bip! Och <laughs> <laughs> ja, det ska väl var en del av hela den här skräckupplevelsen också. Mm. Och de säger ju det också. Eller Martin frågar ju Matt ifall han någonsin har sett en haj... Eller nej, det är förresten Matt som frågar Quince har för mig som frågar ifall han någonsin har varit med om att en, en haj har uppfört sig på det här viset. Och det har de ju självklart inte. Mm. Och som sagt, ja visst De, de drar lite väl långt kanske mm. Egentligen, men det gör ändå Inte mig så himla mycket För jag tycker ändå inte att det blir Det blir inte för fånigt Men, eh, men... det är på snudden för mig Faktiskt, ja, de står ju på en väldigt de står ju som att balansera balanserar på en väldigt skör lina där verkligen. Jag fick det spontana intrycket att om jag hade gjort den här filmen så hade jag snarare gjort det som att den här hajen börjar bli hungrig igen när de är ute och jagar den. Mm. De ser den och de lyckats fästa såna här bojar eller tunnor på den. Mm. Och sen hade jag nästan föredragit att de försökte hinna i kapten och jaga den för att den är på väg att attackera någon ny. Den sammandrabbning som är oframkomlig i slutet på den här filmen... ...hade kunnat uppnås genom att de försöker stoppa den... ...att attackera någonting annat... ...än att den helt plötsligt vänder om... ...och börjar attackera dem. Ja. <laughs> och slutet är ju ganska extremt ändå. Ja. Det får man ju verkligen se. Det är där, där tvärvänder filmen... ...lite granna. Men det är ju också en sån här... ...tyvärr grej som... ...ibland kan det funka, ibland blir det mer förstört... ...när man verkligen då... ...tar det här hotet som existerar... ...i en skräckfilm eller i en thriller... Och så verkligen sätter det som i rampljuset helt plötsligt som mm. man får se allt alltihopa och det blir liksom inte längre, det blir inte samma typ av psykiska skräck utan plötsligt blir det någonting väldigt visuellt och fysiskt istället och man försöker som bara trycka in det i ansiktet på den som sitter och tittar. Mm. Ja, för de har ju gjort väldigt snyggt genom hela filmen att hajen som hot är bara antytt. Ja. Det är klart att man ser sådana här snabba scener där den simmar förbi kameran och där kameran är hajens ögon. Vi ser mm. det från hajens mm. perspektiv och så vidare. Mm. Men faktum är att i förhållande till hur många skräckscenor och hur många obehagliga scener där är så ser man hajen in the flesh, så att säga. Väldigt ja. lite. Ja. Och det gör den också mycket hotfullare. Mm. Särskilt då med, med musik och allting mm. Och det är snyggt Det är det som gör den här filmen så otroligt snygg mm. Och de har lyckats få saker som egentligen inte är hotfulla Att bli hotfulla Därför helt plötsligt så är de associerade med hajen mm. Men det bryter de ju av förklarliga skäl mot slutet När den blottar sig på ett helt annat sätt Och ja. dyker upp Och effekterna inte riktigt har följt med hela vägen, så att säga. Där det är vissa sekvenser där, där jag satt och undrade om jag tittade på muppversionen av utav hajen istället. Ja, det ska nog ha varit väldigt svårt där ändå 1975 och just när man bygger en mekanisk haj, för det är ändå det man använder sig av till den allra, allra största delen. Jag vet att man ville ha en riktig haj och göra fler hajscener på det viset, men att det förslaget lades ändå ner. Jag kan tänka mig att antingen så var det för svårt att lyckas träna just en haj till att utföra vissa saker eller om det bara då dömdes ut för att det var lite för farligt eller sådär. Men jag tror säkert att det har med, med de, de scenerna man ville ha och göra, de gick nog inte riktigt att realisera med en riktig haj utan det behövdes just Antingen någon, alltså någon typ av bocka mm. eh, eller robot för det. Alltså som sagt, jag vill påpeka det här är en riktigt bra jordfilm och det visuella är bra. Det är bara att jämfört med andra filmer idag så är det lite svagt på ett par ställen. Att kalla det upp kanske är en liten övrigt. <laughs> jo, ja. Men de gjorde det ju klokt därför att det där var väl tal, vad jag har läst om att, att de skulle ha en, en mekanisk haj och göra mycket mer visuell skräck och att de valde bort och det var ett klokt val för Ja, att... verkligen det behövs inte mycket mer en kamera som så att säga, simmar genom vattnet eller som förs genom vattnet och så spelar man den här extremt klassiska melodin som förknippas till hajen. Det räcker så himla långt verkligen. Man behöver inte se ens en hajfena ens. Mm. Så jag är glad att det är så lite hajen då, som det är i synnerhet då i början av filmen och fram till att de börjar jaga den. På tal om den här mekaniska hajen som de ändå har med. Du berättade en rätt så kul anekdot som du läst någonstans. Ja, visst. En av de här hajmodellerna som man använde, För att det var då tre stycken totalt beroende på vad man skulle filma för någonting. Och jag läste då att eh, en av hajmodellerna, den som har just hajens huvud i synnerhet. Den döpte tydligen Spielberg till Bruce efter hans advokat det säger jag precis allt ja. <laughs> verkligen. Ja, det finns mycket sånt här som är roligt att, att gräva i som man kan hitta åt för filmer överlag. Mm. Det här var ju för övrigt också en film som vann tre stycken Oscar för bästa klippning, bästa ljud och bästa filmmusik. Och det kan man ju verkligen förstå, för det är ju de tre sakerna som är filmens stora behållning. Ja, det är ju de absolut starkaste aspekterna av den här filmen. Ja, absolut. Jag menar både klippningen för att... Få ihop de här snabba scenerna från uh, high perspektiv till alla andras perspektiv. Mm. Och det är, det är väldigt snyggt gjort. Men mm. ljud och musik är det absolut starkaste. Ja. ja. Jag skulle säga att den här skulle inte vara en, en tiondel så läskig om det inte var för musiken. Mm. Nej, absolut. För den, den ger den här extra tyngden till filmen som den behöver. Mm. Jo, John Williams kan ju verkligen det där. Mm. Det vet man ju med väldigt många av de filmer som han gör musik till. Att han skapar ju extremt mycket stämning. Mm. med sina toner och som sagt, det är ju ändå en det är ju en jätteklassisk men det är ju nynna på just den här just låten när hajen kommer den, jag vet inte hur många gånger jag själv har använt mig av den i komiska sammanhang det är nog en av de här små ljudslingorna som de flesta känner igen, om de har sett filmen eller ej ja. för att den är så otroligt ikonisk Mm. Och det är ju skrämmande som sagt. Det är, det, <laughs> det är inte konstigt att den har fått den positionen alls för att den används ju redan i början och då är du inte kanske förberedd på det alls. Nej, visst. Så redan där sätts ju det här att när det här låter då, då är det farligt mm. och ibland används det för att luras. Mm. Jo. det händer ingenting nej precis och så tio sekunder senare händer någonting ja <laughs> kommer de där små låga tonerna in då börjar man ju liksom väldigt snabbt att ana att nu är det någonting och, men sedan behöver det ju inte vara det, det mm, de kan verkligen spela på, på den musiken bokstavligt talat och det är ju mer musik i filmen som är lite kul också för när man har kommit någonstans runt tre fjärdedelar in och den här jakten verkligen är i full gång på hajen och det är Går någorlunda bra ändå för de här tre personerna på båten när de ska försöka döda hajen. Då sätter det ju också in en väldigt komisk liten låt mitt i allt, som är så här lite mer trudeluttralvänlig av sig och, och har väldigt höga tonarter och den liksom hoppar omkring och är lite överallt. Så att det blir som en väldigt komisk stämning där, precis när allting börjar gå bra. Jag fick lite känslan av tre killar som gör en, en biltrip. Yeah. <laughs> Musik. Alltså, nu är vi ett kompisgäng som är ute och, och roar ja, oss. Jo, där, där försvann som väldigt mycket av det här hemska stämningen och allvaret. Och så blev det plötsligt någonting väldigt glatt och trevligt, som en liten fisketur mer än då. Det kändes som att det mm. var inte alls något svåröverkomligt eller något stort hot som fanns där i vattnet och det tyckte jag var faktiskt väldigt skönt nu säger jag inte det här därför att jag tycker att det var konstigt eller på något sätt negativt utan jag behövde egentligen den lilla pausen, det lilla avbrottet som blir just i sinnesstämningen när det plötsligt kommer en glad truddelutt mitt bland allting Jo ja, men det problem som jag har förstått finns bland mycket modern triller och skräck att vi hela tiden trycks djupare ner i det mörka och obehagliga där är ingen paus utan det är hotfullt, blir hotfullare, mm. blir hotfullare, blir hotfullare, blir hotfullare. Och man glömmer bort att för att kunna få de här riktiga obehagstkänslorna så måste du få ett andetag, en paus där du tror att där allting har löst sig där allting känns som att jo men det är inte så farligt, det är inte så oöverkomligt, för att då blir det så mycket starkare när det kommer tillbaka, när det helt plötsligt slår till igen och situationen går åt vandras <laughs> man drar upp någon person som har redan att en kul och sen puttar man den den personen igen <laughs> ja Jo, det blir ju en väldigt stark kontrast där för det, det går ju inte direkt... Det är inte som att den där låten håller i sig särskilt länge eller att den glada stämningen fortsätter under en uh, lång tid. Utan sen är man ju där i eländigt igen och så förstår man vad man faktiskt har att hantera. Eller vad man faktiskt har att göra med. Men det är nära tillräckligt för att du faktiskt ska börja slappna av och luta ja. dig tillbaka och känna att ja, men det här kommer att ja, lösa sig. Ja, det blir ju ett happy ending så småningom ändå. Ja, eller du får åtminstone den känslan. Ja, jo, precis, det var det jag menade. <laughs> ja, för det, det är ett intryck jag har att vi kör så, så djupt ner i skräck-obehagskänslan att till slut så märker du ingen skillnad på om det är jätteobehagligt eller jätte jätteobehagligt. Mm. Därför är obehagligt och obehagligt. Du får inget andetag och det behövs. Mm. Oh. Det gjorde det verkligen, som sagt, jag, det blev som en väldigt, ett, ett väldigt positivt avbrott för mig när den där låten kom fram och man som sagt fick känna att det är ändå inte bara är elände hela tiden. För jag har ju Som ändå varit det i stort sett genom hela filmen. Ja, de har inte haft en särskilt rolig tillvaro, någon av <laughs> dem. Och det är väl den stora behållningen av den här filmen att få se människor agera under press, mm. där många agerar genom att inte agera, de ignorerar situationen, mm. där andra blir extremt defensiva och försöker lösa problemet alldeles för våldsamt, och några försöker att lösa det klokt, det vill säga våra hjältar i det här fallet. Mm. För där är ju sekvenser där... Folk som tar den här jakten i egna händer och ger sig av ut och ska jaga hajen. Och det, är så cool. och det slutar ju inte jättebra. Nej. Eller det gör det ju på sätt och vis. Men man, man inser ju att många av um, de här väldigt skjutglada dynamitkastande <laughs> herrarna med hundar med sig av någon ja, anledning. Ja, precis. <laughs> som står och häller fiskrens och annat runt omkring sig och sitter och, och bollar med dynamitgubbar. Det är olyckor ja. som bara väntar på att ja, Jag satt det. nästan och ville att det skulle hända någonting för folk var så fruktansvärt korkade över lagen i den här filmen. Alltså. Ja, eller giriga eller egoistiska? Ja, ja, men det är ju återigen, det är ju det här att öen blommar ju som ändå upp av turismen när det blir nu den här sommaren som har kommit. Och det är det enda som folk verkligen har på huvudet. Så att det är ju inte konstigt på det viset och att de uppför sig som de gör men ja det är verkligen att be om det. Men det intressanta är att det är egentligen bara två karaktärer som arbetar osjälviskt och det är ju Brody polischefen och Matt biologen mm. för de vill bara lösa problemet. Mm. De ser snarare att vinsten i så fall skulle vara att alla andra är trygga. Ja. Medan alla andra i den här filmen har ett väldigt egoistiskt motiv till varför de gör saker. Mm. Där är en kvinna som förlorar sin son till den här hajen. Och som sätter ut en belöning på att få den dödad. Mm. Och det är ju egoistiskt hembegär där naturligtvis. Förklarligt. Jo, absolut. Men det sätter ju igång en väldig egoism runt, runt om på ön där... Folk försöker ta det som sagt i egna händer. Och det är inte för att göra tillvaron bättre utan för att de ser snabba pengar ja, att tjäna. Och det är, filmen måste ju ha cred för att faktiskt visa människan från sin sämre sida. Helt klart. Det är en aspekt inte att vi mm. Vi glömmer oftast den. Jag menar den enda jag har sett på sistone där det faktiskt porträtteras mm. väl- är The Dark Knight. Ja, just det. Alltså. Där hela filmen i princip går ut på att Jokom försöker locka fram de sämsta sidorna ja. i folk och de inser inte att det är faktiskt det han gör utan de, de bara spelar med eller mm. de kör mm. på. Och får helt plötsligt laglydiga medborgare att bli mordiska och otrevliga och, och skrika efter blod. Mm. Och de är inte ens medvetna om att de gör det. De som uppför sig mest civiliserat emellanåt är, är inspärrade kriminella. <laughs> ja. <laughs> Och jag, jag får lite samma vibbar här. Att folkmassor kan bli farliga om om individerna inte stannar och tänker till. Mm. Väldigt roligt att se och väldigt bra, bra porträtterat i den här filmen. Helt mm. klart. För den hysterin som dels utbryter men framförallt just inte hysteri som är att folk får panik och bara springer och skriker och fladdrar med händerna utan just när de som sagt blir någon slags hämndbegär och modlyssna men av som sagt egen vinning av girighet och sådär det är faktiskt kul att se. Mm. Ja, all girigheten där gör ju en redan laddad situation bara värre. Ja, visst. Det är ju naturligtvis frustrerande när man sitter och tittar och tänker, men vad håller ni på med? Ja, precis. Men det, det bidrar väldigt mycket till det som gör filmen ännu bättre, bygger upp ännu mer. Vi kanske ska ta och summera våra tankar. Ja, det tycker jag väl. det Som sagt, det, det var, nu var det ju jättelänge sedan för oss båda som vi såg den här filmen, och jag hade mina farvågor när jag skulle börja titta på den och tyckte att det skulle bli spännande just att se att var den här verkligen så hemsk som den var gjort då och är, den, är det ens en bra film egentligen för att men det, är, det är en film som handlar om att det är en haj som går berserk och så ska man döda hajen. Hur mycket mm. kan man göra av det egentligen? Men den här visar ju verkligen att det kan du göra en himla massa av verkligen jag tycker att det är en riktigt bra skräckthriller som absolut står sig än idag mm. väldigt bra och den den gör mig både nervös och skrämd när jag ser på den och ger en väldigt bra känsla överlag rakt igenom även om som sagt det finns vissa scener som kanske är lite så här daterade ja precis och eh, ibland kan det kanske kännas utdraget men mm. på det hela stora så det var ändå två välspenderade timmar, det var det. Mm. Ja, den förtjänar ju helt klart sin position som kultklassiker. Ja. Om du har ett genuint filmintresse, om det så är bara som hobby eller du faktiskt har aspirationen att jobba med film, så är det här en av dem som man ska ha sett både för inspirationen med hur man har klippt och hur man har lagt upp det och att man kan få någonting som egentligen är ganska enkelt att bli väldigt hotfullt. Mm. Bara genom musik och klippning. Mm. Det behövs inte enorma mängder blod. Även om det förekommer ju en hel del blod ja. naturligtvis. Folk ja. Men de behöver inte visa folk som blir avbitna på mitten. Och det, det spiller ut både det ena och det andra. Utan de kan ändå göra det ganska så subtilt. Mm. Naturligtvis så är det där ju några scener där man ser avbitna armar och liknande. Men det är inte så groteskt som det kanske kan låta. Utan det faller sig faktiskt ganska naturligt. Ja. <laughs> jo, ja. Medans filmer av den här typen idag gärna har att det sprutar, det splattar, ja, det flyger bitar precis överallt. Mm. Och... Mm. Ja, det är obehagligt att se, men det är ännu obehagligare att det vi föreställer oss själva, mm. det vi inte ser, föreställer vi oss. Och det finns ingen specialeffekt som kan överträffa <laughs> <Precis>. den svenska <laughs> fantasin. Ja. Nej, som sagt, Det finns många starka scener i, i filmen. Det gör det ju verkligen. Men mm. eh, inte på det groteska viset som gör att man snarare nästan kanske blir trött eller skrattar för att det blir för mm. mycket. Utan de är, de är välbalanserade. Jag blev förvånad när jag hörde att det här var faktiskt en bok från början. Jaha, okej. Okay. Eh, skriven av en man som heter Peter Benchley. Mm. Som tydligen också var med och skrev manuset till den här filmen. Mm. Och... Det är ju en intressant tanke att hur har den här varit som bok? För mm. filmen är ju extremt visuell. Ja, men visst. Mycket av skräcken ligger i vad du ser. Ja. Och hör vi musiken, som sagt. Så. Och då är det ju intressant att ha... denna här måste ju vara tillräckligt bra för att, för att någon ska ha att göra en adaption ja. av den. Så boken måste ju ha många kvaliteter som har överförts eller åtminstone inspirerat filmen, mm. då kan jag inte låta bli och bli lite nyfiken på vad. Ja, samma här. Nej, det hade jag inte en aning om. Jag trodde verkligen att hajen var en, en film som uh, helt enkelt var skriven för att vara en film. Och det låter ju intressant då om det faktiskt finns en, en historia i bokform mm. som man också kan ta till sig. För som sagt, just när det gäller skräck och av den här Sorten, när det liksom handlar om en haj i vattnet, att hur man ska skriva det på ett bra sätt. Det, det vore intressant verkligen att göra en liten djupdykning i. Om man hade tid. Precis. <laughs> Men jag har i alla fall lärt mig en sak av att se den här filmen. Och det är att inte be ut på vatten där det finns hajar. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det är istället, gå aldrig och bada om din badpartner har rökt för mycket hampa eller druckit för att kunna rädda dig om du blir upp äten av en jättehaj. <laughs> det lät faktiskt vara en väldigt bra tung regel att leva efter. så den är jag med på. Det är något som många i den här filmen hade kunnat dra nytta av. <laughs> ja, verkligen. Och med de visdomsorden så tackar vi för oss. Jag heter Daniel Arling. Och jag heter Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.